Книга Ісуса Навина Розділ 15 Спадок, що випав за жеребком колінові синів юди за родами їхніми, йшов до границі Едому, на півдні до пустині на самому краю від півдня. Південна їхня границя йшла від кінця Солоного моря, від затоки, зверненої на південь, і сягала на південь від Акрабім-Звищення, проходила через Сін і тяглась угору на південь від Кадеш-Барне. Далі проходила через Хецрон, підіймалась на Адар, повертала на Каркаа, звідтіль тягнулась на Ацмон, виходила до Єгипетського потоку і кінчалась при морі. Така була південна їхня границя. Східньою границею було солоне море, аж до Йорданського гирла. Границя з північного боку йшла від морської затоки при Йорданському гирлі. Здіймалась угору на бед Хоглу, проходила на північ від бед Арави, йшла до гори по скелі Богана, рувимового сина. Далі здіймалась до Девіру від Ахор-Долини, звертала на північ до Гілгалу, що навпроти Адумім-Звищення, що на півдні від потоку. Тоді тягнулась на Еншемеш-Води і виходила до Ен-Рогелу. Звідси границя йшла вгору, долиною Бен-Гіном, південним схилом Євусу, тобто через Єрусалим. Далі здіймалась наверх гори, що над Гіном долиною, на захід – на північному кінці Рефаїм долини. Від верха гори границя повертала до джерела вод Нефтоаху, виходила до міста Ефрон гори і звертала на Ваалу, тобто Кіріят Ярім. Від Ваали звертала на захід до Сеїр гори, Тягнулася далі на північному схилі Єар'єм гори, тобто Кесолону, і спустившись до Бетшемешу, проходила через Тімну. Далі сягала екрон схилу на півночі, повертала до Шикрону, проходила через Валу гору, йшла до Явниелу і кінчалася край моря. Границею на заході було велике море і приморська смуга. Такі були навкруги границі синів Юди, що оточували їхні роди. Калевові ж, синові Ефуне, за Господнім велінням до Ісуса, дана була частина між синами Юди, місто Арба, батька Анака, тобто Хеврон. Калев вигнав звідтіль трьох синів Анака. Шишая, Ахімана і Талмая, дітей Анака. Звідси він пішов на мешканців Девіру, що перше звався Кіріят Сефер. І сказав Калев, «Хто розіб'є і здобуде Кіріят Сефер, тому дам дочку мою Аксу за жінку». І здобув його Отнієв, син Кеназа, брата Калева. І цей дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І як вона прибула, підмовив її просити в батька Поле, і як вона злізла за сла, Калев сказав їй, «Що з тобою?» А вона, «Дай мені, каже, дарунок, бо ти дав мені сухий степ, дай же мені джерела вод». І дав він їй горішні і долішні джерела». Ось спадок Коліна синів Юди за їхніми родами. На самому краю Коліна синів Юди, в напрямку до Едемської границі на півдні, були міста: Кавцел, Едер, Ягур, Кіна, Дімона, Адада, Кадеш, Хацор, Ітнан, Зів, Телем, Беалот, Хацор-Хадата, кириот Тобто Хацор, Амам, Шема, Молада, Хацар Гада, Хешмон, Бет Пелет, Хацар Шуал, Бершева, Шева, Бізьотія, Ваала, Ігім, Ецем, Елтолад, Кесіл, Хорма, Ціклаг, Мадманна, Сансанна, Леваот, Щілхім і Ен Рімон. Усього 29 міст із їхніми селищами. На поділлі Ештаол, Цора, Ашна, Заноах, Енганнім, Тапуах, Енаїм, Ярмут, Адулам, Сохо, Азека, Шараїм, Адітаїм, Гедера, Гедоротаїм, Чотирнадцять міст з їхніми селами Ценан, Хадаша, Мигдалгат, Гілеан, Міцпа, Йоктел, Лахіш, Боцкат, Єглон, Кабон, Лахмас, Кітліш, Гедерот, Бет, Дагон, Наама, Македа. Шістнадцять міст з їхніми селищами Лівна, Етер, Ашан, Івтах, Ашна, Неців, Кеїла, Аксів і Мареша. Дев'ять міст із їхніми селами. Екрон із своїми містами і селами. І від Екрону до моря – все, що коло Аштоду з належними селами. Аштод із своїми містами і селами – Газа зі своїми містами і селами, до Єгипетського потоку і велике море з приморською смугою. По горах же були міста Шамір, Ятір, Сохо, Данна, Кір'ятсанна, тобто Девір, Анав, Ештемоа, Анім, Гошен, Холон і Гіло. Одинадцять міст із їхніми селами. Арав, Дума, Ешан, Янум, Бет та Пуах, Афека, Хумта, Кіріят Арба, тобто Хеврон, і Ціор. Дев'ять міст із їхніми селами. Маон, Кармель, Зів, Ютта, Езраел, Йогдам, Зануах, Каїн, Гівеа, Тімна. Десять міст із їхніми селами. Халхул, Бетцур, Гедор, Марат, Бет-Анот, Елтекон. Шість міст із їхніми селами. Киріят-Ваал, тобто киріят ярім Рабба. Два міста з їхніми селами. У пустині Бет-Арава, Міддін, Сехаха, Нівшан, Солоне-місто та Ен-Гадді – шість міст із їхніми селами. же євусіїв, мешканців єрусалимських, не здолали повиганяти сини юди, і живуть вони з синами юди в Єрусалимі по цей день.